Уявлялося часом найстрашніше І тільки тоді пригасала наша тривожність Коли, минаючи на подвір'я Бачили, як батько її, сидячи на траві Неквапом розмірено клепає косу І дітвора безтурботно вибрикує неподалік Граючись із руденьким собакою Минали дні і тижні А ми нічого не знали про Ольгу Одначе по якомусь часі Ірині нашій десь дещо таки на хвості принесла. Кандидатом у женихі біля неї зараз крутиться один із міліціонерів замість того молоденького слідчого, що любив свистіти. То чи не від нового залицяльника вона і розжилась на інформацію? Ось Ірина вбігає до редакції і переконавшись, що начальства нема, «Ставить ногу на кочубей стілець, кидає владно в наш бік!» «Тепер я, громадяни, проведу з вами летучку!» Коли ж ми з Кириком, відклавши папери, нашорошили вуха, і Парася Георгіївна висунулась напудрена із-за своєї ширмочки, Ірина проголосила. «Хочете про Ольгу знати?» Базарне радіо говорило, що утопилась Брехня Мені з моїм женишком вдалося натрапити на її слід Ольга чекає дитину Це, звичайно, була сенсація Всі ми ринулись до нашої сокотухи. Ти бачила її? Де вона? Що з нею? Тільки щоб між нами... «Бо я Ользі слово дала», – попередила вона, а тоді вже заторохтіла про свої розшуки. Виявляється, не так женишок її відзначився. Скорше сама Ірина вивела на Ольжин слід свого не зовсім вдатного Шарлока Холмса. Хоча шок її стоїть на тому, що душа – це вигадка, що душі як такої в природі, не існує, Однак Ірина вважає, що саме душа їй підказала, в якій стороні світу Ольгу можна буде знайти. Є у нашому лісостеповому районі такий віддалений глухий кут, де беруть початок ліси, що тягнуться кудись далеко на північ, попід лісами тече в напрямі до Дніпра, відома в історії річка. Біля неї ще туляться де-неде дивом уцілілі не раз кремсані хутори. В одному із них, як згадалося Ірині, вольжених батьків є далека, чи й не дуже далека рідня. І наче у воду Ірина дивилась. Саме там, в глухій глушині, в рідної тітки, Ольга і знайшла собі прихисток. «Яка була компанійська, а зараз відлюдно живе, тимуючи вражене самолюбство, заліковуючи рани пережитого». «А свого спокусника чи згадує?» – обережно запитала Парася Георгіївна. «Не маємо більше місця у Ольжині в серці». Приступнула Ірина кулачком по Кочубеєвому столу. З корінням, каже, вирву з душі того проклятущого, того вашого. Так і сказала того вашого? З недовірливим усміхом уточнила Парасі Георгіївна. Ви ж Ольгу, знаєте. Коли любов, то любов, коли ні, то не маємо місця в душі. Я завжди вважала, що це ловила смізинця її не вартий, мовила Парася Георгівна твердим, зумисно підвищеним голосом, хоч раніше нізащо б не посміла так відгукнутись про Кочубея. Кривди такої, Ольга йому не подарує, вона далі Ірина упевнено і трохи навіть гоноровито. Клянеться, що нікого в світі так не кохала, як Цього так званого товариша пісню А тепер ненависть він у ній пробудив Таку, що хай начувається А надалі які в неї плани?